torrien zule anxeta errattian historiari egin diogun tarte honetara. Historia ez da izango hala ere urrengo emankizunetako gai bakarra Comeet buruz, zineman eta telebistan egin dituzten bi lan aipatuko ditugu Gaurkoan mugaldekoak buruz hariko gara. Mugaldekoak telesaia eta telefilma biak egin baitzituzten material berdina baliatuta. Kometz sarearen gaia landozten egileek fikzioarekin nahastuta mila hamarreko iraiaren hogeitairuan estreinatu zuten Mugaldekoak telefilma Donostiako zinemaldian. Urtea hartan Mugaldekoak telesaia ere eman zuten ETVB baten. Tentazioa produkzioak izan zen proiektuaren ekoizlea eta Fernando Bernuez eta Mireia Gabilondo zuzendariak. Mireia Gabilondo bera, aktore ere izan zen Isidoro Fernandezekin, Machalen de Pedrorekin, Iñaki Bera etxerekin edo Sara Kozarrekin batera. Mireia Gabilondo Kantzeta Irratiaren deiari erantzun dio Mugaldekoakiburuz hitze egiteko. Mireia Gabilondo, Mugaldekoak izeneko telesaia ze, eta filmaz itsegingo dugu 2004an estrenatu zenituzten eta zergatik biak, zergatik telesaia eta filma <tusurren> Bueno, batezbe, iña Lucía Salako, garaiz asko kontatzeko zenbelako, eh? Ba, telefilma eiteko gogoa sortu zitzailgun, bai historia ba ardian, edo kontatzeko gogo horrenatik, eh? Eta jendeari askotan, ba bueno, ba bakar ba, bat ikustea errezago itentzaiolako, ba historia bat ezagutzeko edo disfrutatzeko berarekin. Eta horre ildora, ba ba jarri ginian, ba gidoiakira eta pentsatzen ba, telefilma bat egiteko, o sea, telezail bat eiteko ko eh, materiala erabilita, bai interesgarria zala. eta orduan ba meiru kapitulu ezto egin ditula, ba, orduan ba eta eta si gehiago gendula historia gehiago kontatzeko eta eta hobeto kontatzeko, es? Ba azkenean, digo, sabes berdin direlako naiz ba, material berdina erabili, es? Ez, ez, ez dakit ulako orrak oso zeratik. Bueno, auserta da Teresaiak iranean kokatzea edo behintzat garaia hartan hemen etzen oso ohikoa, es? Naikizu, guri gustatu izan zaigu baita ere piskatatzera begiratzea, neri ba, bueno, epokako zeri hauek edo asko gustaren zaizkit. Gero, ba, peintxazen bat dauden eta zen batekin diran, eta errepende ba, modan bezala jarri direla, ez? baina ordongo historiura eta gaina hemen kokatutako zerbait, eta hori ba, ba, ba, laberatzen da perru eta irugarren urtea hartara joatea, bat salia zan eta betiere gaina ganiak dirugiago behar dezu, ba bai rodatzeko eta egiteko, ba, bueno, bakaleak zeralatuta daudelako adibidez, ez ez, eta zaleago dalako bairri txiki bat hartzea, eta aia nolako katzen bezun, ba bueno, ahimbez da ikusi gabe, esan nahi dut horregunian etxe guztiak aldatuta daude, ba bueno, ba, bon, dana ikusten delako eta ezin delako. Baina, oztopo hiega indituta, esan nahi dut, ba bueno, ma ba, eskenean, e, interpretazio mailean eta, ba bueno, antzeratxu da, eta eskenean kontatzen dituzu historioak e, nola kontatzen diren, ba, hori da garantitxuen daren ezako, ez? Aipatu dituzu batzuk, baina zein zailtasun batez ere Dakar, eba iraganen kokatzeak Ba, hori batezbe esan dizuena, eh? diru aldetik, ni gustoz ezailena, gehiego behar da, eh, ba, bueno, ba, erropa direla edo, bueno, erabiltzen diren erropa guztiak eta eszenario guztiak izan nahi dut, eh? Ez e, izan nahi dut egiteko orduan ere platoan egiten direnak ere, ba, bueno, ba, ba, beti ere langileago dauka, eh, iraganera joatean eta ba, bueno, ba erabiltzen diren altariak direla, ba ba, ba guzti hori eta kalea kaleabarrin dagoak, ba oraindik la falla o San Isidro me va a gaur egun plano general bate va hori, eri bateko planoak eta ba bueno, ba, ba, ori, ba guztiak ikusten dira, zer easteko, Etxeberria, que bueno, dana, da, eh. Señora ese, ba bueno, geiago begiratu beharda eta oraindik ere pues badaude, badaude tokia fokai bidez etaeko goizuetara direnu eta goizuetako eri satiba desena inditz eta horrek ematen zigunta eta, bueno, ibaiatzea arkatzeko zubi bat, etxe bat baita ere. Ba, bueno, ba, naiko erretzatzen, baina, pizkate, ba, iraganaiko ze hori hartzea, ez, edo, erropa garbetzen den e, labader horietako bat, ba, bueno, ba, nikuske usotazken ean loktu gendula. Naiz eta gero, ba, klaro, ba, ta, ba ori, behar genuen, baita ere, ibaiatzea arkatzeko hori, ba, nuen egin. Hori, bete zaitasun batu dauzka horrek, e, bai, iraganeko izan, edo gaur egun, okatu, eh, ba, ba gau ez izan behartzun, ba, aktoriak uretan sartu beharra, ba, gania, bueno, ba, kontu eki behar da, gania esan ahiret, et, ba, bueno, ba, jende asko ikindu ninguruan, e, laguntza aldera, zezeretatzen aldi mazan, esan ahiret benetako zaitazunak, ba, askotan etorzen birelako baitaren grabazinetara ez. Alde hortatik izan zango horran, zampuan ere asko inbendun, ba, euria sala, otza zala, ba, uretan sartu beharra ez anzitzen bezala, eta, eta alde hortak, e, bueno, hore zen zen grabazioa. Hitze bai. izango du e, kokapenaz eta eta grabazio horretaz baina lehenengo zergatik hautatu e, zenuten komertsarearen gaia. Bigarren mundu erraren garaian kokatu naizen utelako edo sarearen historiak berak harrapatuta. Ba, sarearen historia berak harrapatuta esango nuke, ze beira, lagun batzukin Eh, aurretik edo abitu binean eta badenekien eh, xa, dokumental bat egiteko tan zeudela eh, komete zariadei buruz ez? eta horretik jakiren duen eta oso interesgarria dituz itzaigun, eta horretik jaten duen bau jaten egin behar dugu nola izan txan ze jenteke lan eintzun, banola eintzuten, ze gertatu zen, eta, bueno, ba, oso historia eintez garrituzitza egon, eta jente ari kontatzeko, ze guretzako ere bintzak e, berria zen, edo ba, arrotza zen, ez, eta orduan, e, ba, emengo jente bat e, nola ibilitzan zare hortan sartuta, eta, bueno, oso eintez garrituzitza e, ba, horri buruzitza egon, eta gehitzea arren edo, horrekin asita edo, ba, bueno, erritziki bateko historia ere kontatu nahi endun, eta nago arremanak, eta nolakoa zen batez ere bagara hura es, gabe hartako ba erritxiki batean bizi izatea nolakoa zen eta arraiatako politika nolakoa zen, ose gertatzen zen batez ere, ba euskara kokatu mendulako. Eta horregatik hasi ginean e, ba, bueno, ba, batzukin eta beste batzukin bizketan eta eta informazioa jasotzen dioiak idezteko. Zenbateko garrantzia ematen zenioten ordan ikerketa historikoari? Bai, emango, emango dio onaia Zera, dioia irazteko lantalde bat usatu endun, eta zen baginan, bost zei bat izango nuke, uste dut, eta orruan egin enduna izan zen, ba, ba, bueno, ba, bat hartu buru ezela, Eta orduan bera eta beste taldeko beste bi uzut, eh, ni ni ni zanor, ese zidan, bat e, eta badakit e, hemen sarean e, ez dagoena eta gaur egun nola egiten da baita gehidaia ja, egitenan egiten, e, egiten zuten, eh. Bai, bai. Ta leno bauri gau batean egiten zuten gaur egun ustoki egunetan egiten dutela eta hoeiekin hartut ziren eta hortik jaso izan informazioa, osea, san oso gertutik e, barruan naho izan beharen eta gero banozki baina zartzen zara eta bueno, ba, gaur egun interneten bertan izan nahi bete eta okazu hain bat e, jende izena eta ok batez den, e, egin nahi izan behendu izan zart, iru lau bat e, bost e, hartu penetakoak izan nahi bete eta gero, baina bueno, ba, zikzi bat pizpea zartu ba, guri, baina baidazteko bueno, beto zetotikun egin behendez baina bai, e, batez den Andrei De Jon personaia eh debe, isunekoa debe ziotena, hori bai eh bera izantzen oso gaztetan gainaz izena eh sortzen eta eta gero beste alde hontan, ba, Florentino goikotxea zena, ba, baita ere ba hori pernalfo, bai konfirmat eta hoie hartuen ditu, ba, bueno, ba, esaten dute batez de ezagite personaia nagusi bezala, gero hoien inguruan historia sartzeko. Gehiago ere sartuen ditu benetakoak esan nahi du doroan, erabitakoak, orain gogoratzen dute buruz baita ere Frantzuan nofton izeneko oxteote belga bat zala, eta bueno, ba, beste kaldeko makume bat, baita ere Frantzia izenekoa, eta eta gehiago, nahi ere, baina gure perikularako edo telesaldiako horiek hartu denizu hori, ba, ba, ba, bueno, persoain nahuzi betzela esan izuten bezalaik. Eta aktore entzat, eh, arduran dialda, ba, pertsonaia historikoen larruan jartzea? Dizi. Beti ere bai, esan nahi dut azkenean egiten fiksioezko gauzate dena galan, baita bai fiksioa sortu dugu, baina benetako pertsonaietan inguruan edo oinarri hartuta horien gehiena, ¿no? Eta orduan beti ere, ba bueno, bertzuko jendia beti esaten dezu, ba bueno, aber ondo jasotzen duten, ondo duten, hartzen diten eta saiartzen den. Alerditu euki harremana familikoekin eta estranto Mendonia de Torreciando, hosteia, eta gero familiaren oso gustora ikusi zu eta oso ondo jaso zuten, eta bueno, ondo jaso azegoela, eta, eta posti, baina, baina beti, erresto topizke bate batean, no, noski, eta gaina eta horrela izan behar duela, ze benetako jendea zari gara, orduan, bueno, gertuko jendea bekin bintzatitze egitea, zer gutxiago, zago bueno, nuken nikez, e, bintzat, zin dertaz un txiki batean e, e, pizteagatik. Bate. Aktoreak nola autatu zen ituzten, ze irizpide jarraitu zen uten? Bueno, beti ere gertuko edo gustoko aktore, beti ere, ez, elan egiteko beti horrela egiten da, edo mundu guztiaren eda, ez, ba gustu da ari zean jendearekin lan egitea gustuatzen zaizu gero, oso garrantzitsua da beti, kastinon bat, edo repartoan batea, ja, ez, ze horreke maten izu galanaren erbia edo gehiago esango nuke eta, eta bueno ba, bakoitzaren usaimena erabiliz, ba, nork emango izun personai horren, ba, norkoen gorpustuko duen personai hori ba, hola, eta jen eskoi zaer, Egoen, edo behunden, ezan egotze oso reparto zabala izan zan, jende asko behar gen duen, euskera dekin ere oso lan e, personala egin nahi izan gen duen, ba, ba bueno, iparraldeko jendea ba, ango euskera erabitzen nahi gen duen. eta kokatu azegoen baita ere, ba, nafarruko hemen mugako herri txiki baten, eta horban, ba, bueno, ango euskera erabili nahi gen duen. beti ere, ba, batuarekin piskat nahaztu aldera, ba, jendeak gulertzeko, ziztela askotan, gure euskera honekin hori batzen da, ez gara artean eta hori askenean pelikula bateako ba ez, a, ez da hona, ez baina, bueno, nik usteo lan politia izan e, e, egin zala, euskera arduraduna haitu zana eta aktorentzako lan gogorre izan zan baita ere, euskera hortan banok e, zaiatzea berdintxo egiten eta eta ez e, gauden e, itzak edo euskera erabiltzen, ez? Ezer, zama nizuke ez e, beraz ere, erabili zere erabiltzen ba orduan ere sarkatea eta eta, eta eta jende gehiagok da ba, da ba, dela ba dedekatu dituen zutelako euskera eta pertsonaia askok e, erakutsi nahi gendu, bere baitan euskera eukiarren eta orduan etxebarruan eta alabarekin, adibidez alkatearen. Kasuan euskera zuen, <hUM> zuen, zuen, eta, eta erduan, ez egiten zuen, bakantuan, etxean izanpean, herdera egiten zuen, astela ez egiten eta zeta baina ber zurena dizen. Ikustiorik kontuan edukita, ba, bueno, aktoreen artean eh, ta, ta, ta egiten da hitzi. Aipatuzu ba hori alako benetako egoerak naizen dituztela irudikatu baita ere eta zentzorretan zure pertsonaia ere ba hori familia errepublikano batekoa, baina senarra harra frankistekin batera ebilitakoa eta hor egoerak nahi dituzten irudikatu ez? Ba bai, ze askotan hor lako horrela izaten zian, ez, eta horreak nahi lan dut. Gautza bada e, familia barruan, edo ba, nere kasuan agirik gure txarekin, ba zinarremaz zen artean, ardebana onazan maitasun azegoen, ez dakimala esan nahi bete, no zango nuke baina, e, gerra batek, beti ere ba, ba gauza doke iten duez. alde batean egon beharra edo bestean egon beharra eta segontze, familitatizatu zen horrek <coughs> ba, asko markatzen zuen eta beti ere, karai hartan gehiago zango nuke, orain dikere nahiz eta emaztearen e, nahia edo, edo, edo ikuspuntua, e, bai politikaren eta inbat senararen mentean e, lebit zen zen. Bere kasuan, hona irendun baita ere, ba, ba berak bere nortasun aukitzea, eta berak erabakitzea, e, orabakit potolo edo bat hartzea. Kasu honetan, e, komertzaren beraz hartzen da, eta berak hartzen du erabaki hori, eta senarra da diiztion ezaten gani da. Zorratik, zare hau emakumeak sortu zuten lako, emakumeak sortu zuten Eta hori horrela izan zen, eta niguztu e, garrantzitsua edala, eta horregatik ondatu nahi izan jenduen, eh? Horregatik beraiek jartzen mirar, arremanetan mugaz aile hontako beste emakume batekin. Eta emakume batekin gainea, ba hori, ba, ba igual, eh, etzuena hainbeste izkan bila sortuko, ze berezen harra, zankisten azalako, edo bentsate zankisten alde eh, landi bentsu Ba horregatik izan zen, eh, hori bena erakutsi nahi endulako, ez, eh? eta ezkenean, eh, ba ezkertu behar izan dalako, azkenean askotan, eh, amakumei, komei intuetan astike ke intuetan lana, ez eta eta askotan gainea o izen gizon deskitzenak hartuta edo baino batez ere sortzu zuten sare hau emakumeak eta etzutelako etzutelanako hala pegiratuak edo, ez? Ezena ez ez, ez idete ez, ez, errezaul zutelako lan guztia hoiztea, ba, ba edo etzutelako pentsatzen astiko lan hoietan zerbitzen. Kokapen konkreturik eh, ez zuen telesaiak duzu bai mugako herri batean, afarroko herri batean, baina ez da herri herri konkretua, zergatik? Ez gendun ezen, nik eh, jarri nahi, zaila ba, mm. dalako gaur egun baita ere, gure buruan bagendun edo herri hau, edo bestea edo, baina hainbeste beste aldatu denes gauza, ba, bueno, ba, mugaz aldeontan eta mugaz beste aldean. Eh, Nogatzen gara bat duzen uten, dena goizuetan, esan ditazu? Ez, eh, bat, esan ba, usteotizan txala, bak, kanpoko, ba, etxe asko, eta esan dituzute, angozubi bat, eh, ba, ba, ba Biber batzuk, e, etxe bat, alkatearen etxe. Baina gero ba, e, non izan zate, baitare, a ver, a ber, beste pare bat erruitan egin genuen. Gero platoan, barruko, etxe barruka aldeak, platoan izan ziren. E, ibaia pasatzeko, behor ba, e, irungo zea baten izan zan, hati baten, eta egite, Ibaiz hati bat ezan nahiret, joan ninen ondo begiratzeko, eazeratzen zan, a ber nun, behar gen ba ikustera er, e, e, Ibaia, ba ze torrela urarekin, eta batzukala nahiko indarra ba, ba beraieke gamateko bezala, ez baina, klaro, beste alde batetik, baita ere, ba, arriskoa ondio, ondio, ondio ere, zintzen pasatu, baina, bueno, aktoreatera, iku behar zidan, e, benetan errekan izan nahi dut, ez? Eta gau ez gogorra izan zen, dut nien itzala joan grabaketa horretara nien neolako, ez aneh dut nien neuken nuelako pasatzen ibaia, eh? baina joan ziren aktorek bizki pasatu zuten, eta eta katarrua rapatu <laughs> eta prema gunean, eta gogorra bai, izan zen, gogorra izan zen egi esan e, da. Esan duzu grabaketa gogorra izan zela, hori korrean gogoratzen alu zurla <coughs> beste, beste bitxikariarik? Abai, zeo ongin euritean zenbaren poa zain e, funial bat eztakiz zertan norbaite nun lurpeatuta zeuden begiratzen aegin egin egin oste dut eta berriro handikatera eta balurre mate hortan eh? eta egun hartan kriston euritean ongin ean otzasegoen barrukaldea inoz buztika ongin ean eta gau ez baita de hori da beste egun baten bibit zantzian, bate eta beste gau ez. Eta gau ez horta eta gara, ba, guardazan txiki baten azkian zartzen dinean zelarra eta dio zero guzti eta eta gero bai e, urren gogunetan, egin izan gendun grabatu, iaia ba, ba, -ia pulmoni bat hartu gendu lako, oseak zelako gendu lako gendu eta holako o sea, gauzak izan nahi dut bai, alde hortati egiten gendu gauzak gogorrak izan zian, e, ordu asko otzera eta gizketa zartzen gendun motorrarekin nire gogoratzen dut izan harrare izidoro Fernandez begiten na, ni zona bareme, eh, bare paperasio eh, de motor chrr, gente de data, que ustea correka eh, bat, eti, biztia, bate, ba beldurra ere bait, eh, bidezka eztu batetik joan ber izatentzun ba mendiko pista batzutatik eta bai, alako batean beldurra da nata bueno, pasatzen, pasagindun, ez mendibera jungo. Zala konza, bueno, rodaje pasatzen, o sea, normalak eta eta momentu horrena egiten dituzunak eta bueno, eta aurrea, e, Persekuzio bat ere dago, labo, eh saldia dekin e, dana eta Alberto berhal faktoria e, ni seme sarra bere naitzen duena ba salti batekin joetena korrika batean trote baten zen ei eta kotxearekin jarraitzen zion eta hor ba, motor batean grabatuen duen motor batean gainean sin joan kamera zekaldea behera eta ni bueno holako hontzak oait betetzen izana asko asko asko osagarri <susurra> <susurra> <susurra> bueno de bakarreko telesaia izan zen mugaldekoak ez zuen jarraipenek izan hori zen zuen asmoa edo edo aurientziak eragin de coserbait. Bueno, Aurinchu baño geiago ni gustu dut geiago. Bueno, baiki zure dira telebistakoek eta eta eta ni gustu dut gainera kapitulo duten diru geiago behartzela. Hartzen dutena baino diru geiago. Polako telesoi bateiko izan daute azkenean eh kapitulo bakoitzeko, ba bueno, ba ematen, izan daite grabatzen eta zenbeste sekuentziagunean eta batez ere kanpoko hainbeste beste hartu nahian eta ez ematen, ez du ematen ozazko, sea, diru gehiago behar da horako telesailak egiteko ozak, sea, apeturo gehiago egiteko Zuek, gustora, konformen galitu zinaten egindako danarekin? Gustora behatu dina, egida esan da horain berriro jartzen adibira, eh, telegiztan ez eta rogoko ama, ama bitan edo no, gustu jartzen dute, mm. berandu zama ezan dut, eta lako egun badatea rogau batean esan bat, da, egitatuna eh? Ez eta horrela pixeat ikusten, eta inezke denbora pasatak edo, oza, distantzia pixeat ekin egustu gauzate hobete ikusten direla, edo, bueno, peste otzago, edo objektiboago, edo eta nik ezagun nukerizki da, honen, baina, baina ondo egin da da, hola, ezagun nuker, bai e, daukane bueno, luka, ezagun da, edo, edo, edo ba, garaia nola markatzen da, eta nola grabatu da dagoen kamararen movimentuan nolak, baren tekniko izan nahi betez, hori gana kontuanat eta nik oso nivelona daukala esan gondizatzea eta interpretatzea aldetik ere bai kontuan ikitea batez zenbate ze diskor grabatzen da zenbate e, zen sekuentzia egiten gira negunean janea jakin gobalu hori zerakon martxan grabatzen dugun ez e, nik uste dut oso nivelona daukazen eta et, kompara eta beste kantuan o Madribeen egiten giren beste serie ennen asko ze denpura egiten da nio gutxiago dagolako ez eta horret beti ere markatu egiten du bero ba, ba bueno, nivela nivelati, beragait aldetu dia zuzen, markatu egiten du. No? Eta ni gustoz ohituta daudela, oso lan gogorra egiten denbora gutxian. Hemen euskaldieran esan ditut eta kontuan Eta eta eta kontuan euki beharko lukete gaina ba horgoian daudenak gero ta hobeto egiten baldin badan, ba hor denbora gehiagokiin eta hirugeagokiin, ba Jose hobeto ego litzakela eta eta kontuan euki behardo hori. Hor ocorrean eh, Gauzu telebistak edo zinemak gertakare historikoak azaltzeko modu egokia direla? Nagi modu egokia telebitzen zaizkit. Esto esan nahi horrek, telebizan egiten da ingustia edo zinema egiten da ingustia horrela izan behar duenik. Osa, niri asko ustean zinaizteare, zinema da joatea barre egitea bakarrik edo komedia bakar bat ikustea edo esan eire tortalako daude e, inbeste estilo eta inbeste gauza kontatzeko. Baino horren barruan nik uste dute gauza historikoak ekontatzea nik oso oso modu hona dela E, alfinearen ba, bitartez edo previstaren bitartez jendeara, jendearen gana urbitzeko eta ni neuk meintzat oso ondo jasotzen ditut eta asko usta den beraz pentsatzen dut oso plataforma hona gala eta kometzarearen historiari dago gionez orain meintzat, bueno, ba, nahiko ezagun eginda uste duzu mugaldeko hakek e, eraginia izan duela bueno, pantatxo batzuk seguruenez e, e, bota bitu eta nigu uste gaiuz, jende asko dentsako esan ditut igualez ezaguna, oso ose zanak ba bueno eh zaigitzi ba, da o hurbilduzan eta zeanik oso todio nolagoena da. ba ba zeuren giliago gainera osea beste beste hiru holaus usto sare gustodo zauden zaudela beste bat eh e, Eta luñatik pasatzen zen, beste bat apilinoetatik ez dakin hondik, oraindik gauza asko ez ditugunak esan, eta eta kontatzeko daude nahi esan nahi dut, ez? Baina bintzat guk, hemengo gozati txoa kontatu ben dute, eta eta ustorak eratu binen. Ba, esterik ez mi eskeder gabilondo, emandako azalpen guztiaguen gatik. Ba, zehuri, gauza asko ditu da direka kampuan, baina nik uste dute batzuk bueno, ba, ba, aipatu ditugula. Mireia Gabilondo mugaldeko Akeko, zuzendaria eta aktorea izan dugu gaur kometzareari buruzko tarte honetan. Biarko eman kizunean, jurre teieria izango dugu, azken bidaia dokumentalaren egia, ez galdu bere azalpenak eta ausnarketak entzuteko aukera.